Не дихає жоден демар у городищах. Всі вони понуро внюхуються в осіннє небо, як жерла гармат у димок з дрібнокаліберної шкільної гонтівочки. У двір Миколи Подорожнього вкотився помаранчевий запорожець Романа Лебедин. Подорожні міють пригощати, отже Романа забуде про вечірні євені манзарики. А вітряк гойдаша-гойдаша Росте разом із горбом, бо чого б тоді втекла вода з гонтиної криниці, тягне солодкавим димком із бурячища, де школярі розвели пишне багаття. На юрби людей, що розсипались по плантації, вози, машини, комбайни, палахкотливе багаття із трімкою і стрімкою куделею диму. Все це нагадує Єві якесь чудернацьке кочевище племені яке порішило сісти на цій землі. Вона вдихнула носом дрібку завіювального аж на сарматський горб диму з багаття, пахло печеним буряком. Монументальна медсестра різала тупуватим скальпелем мадзаря на маленькому нікельованому столику, різала на рівні шматочки, шморкала маленьким, майже дитячим носиком і щоразу обсмикувала на масивному озаді халат, що, так їй веще здавалось, підтикував свище того місця, яке дозволяється бачити хворим. «Куштуйте! Куштуйте!» – пом'якшувала вона літеру «Ш». Це диво можна запивати пташиним молоком. «Куштуйте! Але не забудьте, що за це мусимо помирити капітана із капітаннішою». Єва пустила в палату голуба миром. Доведемо Іллю до такого стану, щоб він викинув білий прапор. Вона отробно, приглушено роготнула, і маленький носик зморщився, як сушений грибок. Санітарки і чергові сестри обтирали чистими долонями губи, брали манзареві шматочки і їли їх по рівних кутках ординаторської. Ілля дочитав листа і злякався Святославового приїзду. Поки він у лікарні, Євано говорить синові «Лантух-нісенітниць». Тато вижив з кибети, тата бачили в самих пічтаниках у терновійську з Мариною. Тата незабаром звільнять з посади техніка по штучному заплідненню худоби. А коли його випишуть, вони стануть із Святославом один проти одного, як дві держави, що розірвали дипломатичні стосунки». У палаті шастали рештки запахів євиного монзаря. Ілля подумав, що це голодна примара кладе свою кісляву руку на його беззахисне горло. Все дев'ятнадцять годин, 28 хвилин і 43 секунди. Монументальна медсестра глянула на свій наручний годинник. Ого, мій відстає на цілих дев'ять секунд. Вона ще раз зазирнула в історію хвороби іллі капітана. Червоним фломастером каречкуватий почерк Романи Поліпівни в її постійно стежити за відчуттям часу хворого. «Який сьогодні день, хворий капітан?» – вкрадливо запитала вона з порога палати. «Який треба такий і є», – отрізав Ілля і накрився простирадлом. Відхилив запону і додав «Яловий день». Розділ одинадцятий на кордоні з Молдавією кордон цей значила жіноча статуя, схожа на Ярославу Козир із затиснутою в руці білою носовою хусточкою з вишитими іграшковими баранчиками по краях. Сянька Барвінського спробував затримати молоденький молдавський автоінспектор. а Він здалеку почав розмахувати Сенькові рябим кійком і нервово пританцьовувати жок. Але все це не заважало йому тримати в лівиці стигле грону винограду і вибирати губами найстегліші ягоди каберне. Свінько спершу зрозумів це як украйне серйозне ставлення до себе і до свого мотоцикла. А вже потім, що він просто не може зупинитись, хоч би дорогу перегородив цілий батальйон автоінспекторів, згорбився отчайдушного зону, обдав моторним димом молоденьке лице та нову шинель вартового і Молдавія дихнула на нього молодим винним духом, сушеним тютюном, бензином і мамалигою. Автоінспектор на мить розгубився І з жоку перейшов на Молдовиняску, з'їв наймершавішу бубку з грона, запхнув запої штанців рябу-патерицю і кинувся до службового мотоцикла. Сенько все це бачив у круглому дзеркальці на своєму кермі і навіть утішився – Хай не здоганяє, може, хоч і він нарешті зупинить. Молдавія чавила вино, молотила соняшники, квасила яблука. Із гучномовців безперестанку цибеніла п'янка молдавська музика, відголоски якої трапляються і у весільному репертуарі Городищенських духовиків. П'яненькі від винних вичавок горобці гсилися по землі і в небі. Смагляве дитя мало не втрапило під колесо мотоцикла, бо глибока смушева шапка насунулася йому на очі і застувала осінній світ. Синько хотів вилаяти його, але вчасно зрозумів, що воно, напевно, і молдавської ще допуття не знає, тим паче української. Хай тікає, поки не пізно. Бравий автоінспектор невблаганно наближався, Сенько вже бачив узеньку личку на міліцейських погонах, вавку на верхній губі свого переслідувача, азартний полиск в його очах. Барвінський не дуже тікав, але перед ним слалась рівна з дрібненькими прищиками піску асфальтівка. Пахло молдовою, перезахідне осіннє сонечко оберталось в небі, як колесо. І він хотів домчати до нього». Та раптом позад сенька викоталась на дорогу отара брудно-жовтих овець. Пересідувач став сигналити, сюрчати міліцейський свисток, зіскочив з мотоцикла та розганяв овець смагастим кільком. Але сполохана отара розгублено терлувалась, збивалась з тугу грудку, от якої тхнуло овечиною, стайною і бринзою. «Я не винен, – виправдав Барвінський і газунув так, що мотоцикл мало не вислизну з-під нього. Сенько вже почав вірити. Спершу отдав цій вірі маленький, нічим не зайнятий шматочок свідомості. Вона напорисло прижилась там, глибоко запустила коріння. Тепер невідомо, чи залишився б якийсь незайнятий нею клинець, що їздити йому так до віку по світу, уособлюючи собою образ вічного мотоцикліста – із городищ? Якщо його не міг зупинити молодий, повинний рішучості автоінспектор, то не зупинять його вже ні зима, ні весняні дощі, ні проводи підкови на пенсію, ні висадка когось із молодих городищенців на Марсі. Не зупинять його навіть паливна криза, яка рано чи пізно, але вдарить і по його мотоциклі.